Misterele Parisului, Pista 22 Acum, vecine, trebuie să îmi faci un mare serviciu. Din toată inima, dacă voi putea, vecine. <laughs> Ești, sunt sigur, o excelentă gospodină. Ar fi vorba să cumpărăm de-ndată tot ce este necesar pentru ca familia Morel să fie îmbrăcată cum se cuvine și instalată în camera mea, unde nu se află decât mobilierul meu de holtei și nu e prea mult, care a fost adus ieri aici. E, cum am face să ne procurăm imediat ceea ce doresc pentru Aldemorel? Da. Până în două ore vei avea totul. Oh! Haine de gata, în bună stare și călduroase curate, rufărie albă pentru toată familia. O pătucuri pentru copii, da? unul pentru bunică și în sfârșit tot ce trebuie. Dar asta, oricum, o să coste bani mulți. C foarte mulți. Cam cât? Cel puțin... cel puțin 5 sau 600 de france. Cu totul? Vai, da. Precum vezi, sunt bani, nu glumă. <hă> și spune-mi, te rog, vom avea toate astea? pâine în două ore. Oh, dar ești o zână vecină. <hă> Doamne, dar e foarte simplu. Bazarul Iotamblei la doi pași de aici și găsești acolo tot ce vrei. La Tamblă? Da, la tamplă. Dar ce e aia? Oh, nu cunoști bazarul lui Tamblă cine? Nu vecinul? Totuși de acolo oameni ca dumneata și ca mine își mobilează casa și se înțelesc dacă sunt economi. E mult mai ieftin decât în altă parte și marfa e tot atât de bună. Adevărat? Cred și eu. Iată. Să presupunem... Da? Cât ai dat pe dingota asta? <laughs> nu pot spune exact. Cum, vecine? Nu știi câte acostare din gota? Îți mărțulțesc e... între noi, vecino, că am luat-o pe datorie. Atunci, înțelegi, nu poți tu? Ah, Vecine, vecine, îmi faci impresia că nu prea ești chepzuit. Vai, nu, vecino. O să trebuie să te schimb dacă vrei să fim prieteni și văd de pe acum că vom fi. Pare un om atât de bun. O să vezi că nu o să-ți pară rău să mai ai de vecină să-mi dai o mână de ajutor? Da, cu plăcere. Și eu voi face la fel, așa, ca între vecini. Foarte bine. Eu o să-ți cărpez crufăria. Niminea <gri> ta o să mă ajut să ceresc pădeaua dăii de mele. Da. Eu mă scol cu noaptea în cap. O să te trezesc, ca să nu întârzi la slujbă. Da. Am să-ți ciocănesc în părete până îmi răspunde Bună dimineața, vecină! <laughs> Ne-am înțeles. O să mă trezești, vei A? avea grijă de rufele mele da? și eu îți voi cerui Așa. o <laughs> Și vei fi chipzuit. Desigur. Și când vei vrea să-ți cumperi ceva, te vei duce la bazar, fiindcă Iată un exemplu, da. Redingot asta te costă, să zicem, 80 de franci. Mm. E bine, la Leotample o poți avea cu 30 de franci. U, oh, dar e minunat! Crezi așadar că ajung 5 sau 600 de franci pentru vieții morel? Mm -hmm. Vor fi înțelescu de toate și încă foarte bine pentru mai multă vreme. Vecino, am o idee! Să Te pricep la obiecte de menaj? Desigur! Ia-mă de braț și ai hai la bazar. Să cumpărăm ce se cuvine ca să-i înțolim pe de Morel. Vrei? Ce fericire! Pietii oameni. Doar banii? Îi uh, am eu. 500 de franci? Binefăcătoarea lui Morel mi-a lăsat mână liberă. Nu va cruța nimic acești oameni să se simtă bine. Dacă mai e vreun magazin unde putem găsi lucruri mai bune ca la templu... Oh, nicăieri nu o găsești mai bune. Și apoi are de toate și gata confecționate. Rochițe pentru copii, rochii pentru mama lor... Atunci, hai, hai la lui temple, vecin. Vai, domnule, doar... dar... ce s-a întâmplat? Nimic, dar vezi, timpul meu e toată averea mea și sunt chiar puțin în întârziere. Venind din când în când să văd pe biata soția lui Morel și înțelegi o oră aici, o oră acolo... Asta se adună treptat și se face o zi întreagă, care înseamnă pentru mine un franc și jumătate. Și că nu cuști nimic într-o zi, dar... În sfârșit, mie tot una. O să mai lucrez și noaptea. Apoi vezi, petrecerile solare, așa că îmi fac din ziua de azi o bucurie. Mi se va părea că sunt bogat. Oh. bogat de tot! Să cumpăr cu banii mei toate lucrurile astea pentru Sarmanii Morel. Așadar să mergem. Hai. Așteaptă-mă numai să-mi pun șalul și o bonetă și sunt adumitat de vecină. Dacă nu durează mult până te vecino, pot între timp să-mi aduc hârtiile la dumneata? O, cu plăcere! În felul acesta vei să-mi vezi o daia. Am și de ridicat-o, ceea ce dovedește că mă de cu noapte. Și dacă ești somnoros și leneș, cu atât mai rău pentru dumneata. Vei avea o vecinătate neplăcută. Și ușoară ca o păsărică... Rigolet coborâs scara urmată de Rudolf, care se duse în odaia lui să scuture hainele de praful adunat în podul domnului Pipel. Ah, acolo erai, domnule prefăcut. Aici eram, admirând în tăcere... Mm, și ce admirai, vecine? Această drăguță odăiță dumitale, fiindcă ești instalată ca o regină, vecino. Ah, doamne, asta i luxul meu. Nu ies din casă mai niciodată. Cel puțin să mă simt bine la mine. Dar nu mă dumiresc, ce perdele frumoase și scrinul ăsta parcă e de acajou. Desigur că ai dat o groază de bani pe ele. Ah, să nu mai vorbim. Aveam 425 de francei mei când am ieșit din închisoare. S-au topit aproape toți. Când ai ieșit din închisoare? Da, e o poveste întreagă ați închei? așa că n-am stat la închisoare pentru că făcusem ceva rău. Fără n-doiară, Dar atunci cum? După holeră, am rămas singură pe lume. Să toți fi avut vreo 10 ani. Dar până atunci, cine a văzut de dumneata? Oh, niște oameni foarte cum se cade, dar au murit de holeră. Puținul ce le aveau s-a vândut ca să fie plătite unele mici datorii și n-a mai avut pe nimeni care să se mă mă Ne Neștiind ce să fac, m-am dus la corpul de gardă din fața casei noastre și am spus sentinelei. Domnule soldat, părinții mei au murit, nu știu unde să mă duc și ce trebuie să fac. Între timp a venit ofițerul, m-a dus la comisar care m-a băgat la închisoare ca vagabanda și am ieșit de acolo la vârsta de 16 ani. Dar părinții dumitale? Nu știu cine era tatăl meu, iar pe mama am pierdut-o când aveam șase ani. Mă scosese de la copiii găsiți, unde fusese nevoită să mă interneze la început. Oamenii ăștia cum se cade locuiau în casa noastră și cum n-aveau copii, văzând mă orfană, m-au luat la ei. Și în ce situație C se aflau? Tata Cretiu, așa îi spuneam, era grav. Și să se-a Dar cel puțin erau lucrători mai înstăriți? E, ca în toate căsniciile. Spun căsnicii, deși nu erau căsătoriți, dar se considerau sos și soție. Aveau când zile bune, când zile rele. Azi în belșuc dacă era de lucru, mai neînstrâmbtoare dacă nu era. Dar asta nu-i să fim mulțumiți de toate și mereu voioși. Ah, nu se afla în tot cartierul un menaș care se-i semene. Oameni mereu bine dispuși, mereu cântând, și pe lângă asta buni ca pâinea caldă, că ce era al lor aparținea și altora. Mama crețiu era o dolofană, nu știm, în vârstă de 30 de ani, curată ca un pahar, iute ca un țipar, viuai ca un cintezoi. Soțul ei era un adevărat om lipsit de griji s un nas lung, o gură mare, purta totdeauna pe cap o bonetă de hârtie și fața lui era atât de caragheasă, dar atât de caragheasă încât văzând-o nu-ți putea ține râsul. De cum venea acasă de la lucru, nu făcea decât să cânte, să se strâmbe, să-ți opai ca un copil. Să-și ca cu mine și mă sălta pe genunchi, Sburda ca și cum ar fi fost de vârsta mea. Și nevastă s-a mă răsfățat, mă rog, o adevărată binecuvântare. nu am cerau decât un singur lucru, să fiu veselă. Și mulțumesc, o doamne, asta nu-mi lipsea. Așa că m-au botezat rigolet și numele mi-a rămas. Că despre veselie, ei era un exemplu pentru mine. Nu i-am văzut niciodată trești. Dacă se-ți o femeia îi spunea bărbatului. Ascultă, crețiu, e idiot, dar prea mă fac să râd. Sau el îi spunea săție, ascultă, Ramonet. Nu știu de ce îi zicea Ramonet. Îi sprăvește că mă îmbolnăvești, prea ești și eu rădeam, râdeam vedând i Iată cum am fost crescută și mi-am format caracterul. Cred că mi-a folosit. Minunat, vecină. Așadar, nu se certau niciodată, A, nu? niciodată, nu. dar absolut niciodată. Duminica, luna, uneori și marța, faceau cum spuneau ei ceva, Și mă luau totdeauna cu ei. Tata Crăciu era un om foarte priceput. Când voia să lucreze, câștiga cât îi plăcea. Soția lui la fel. Dacă aveau cu ce să-și petreacă duminica și luna și să o ducă de bine de rău în restul săptămânii, erau mulțumiți. Uh -huh. Chiar dacă trebuiau să-și omeze, tot nu se plângeau. <laughs> Mi-aduc aminte că dacă nu aveam decât pâine și apă, tata Crăciu lua din biblioteca lui o... Aveau o bibliotecă? Așa spunea el, unui mic dulap cu rafturi în care a toate culegerile de cântece noi. Deci, când nu era în casă decât pâine, lua din bibliotecă o veche carte de pucătări și ne spunea Să vedem ce mâncăm azi. Asta, aia?" Și ne citea titlul unor mâncări care de care mai atrăgătoare. Fiecare și-alegea meniul. Data Cretiu lua o cratiță goală și cu o mutră și cu glumele cele mai nostime din lume, simula că pune în cratiță tot ce trebuia pentru a face o mâncare cu sos. Apoi se prefacea că toarnă totul într-un castron pe care l-așeza pe masă. Mereu cu strâmbături de netăvăleam de râs. După care își relua cartea și pe când ne citea, de pildă, rețeta unei tocane grozave de pui la care ne opriserăm, și după care ne lăsa gura apă, mâncam pâinea cu rețeta, răzând ca nebunii. Și acest fericit menaj avea datorii. A, oh, niciodată! Cât aveam bani, petreceam. Când nu aveam, cinam din spoială, cum spunea tata Cretiu, folosind o expresie din vocabularul meseriei sale. Dar la viitor nu se gândea? No, ba da, viitorul pentru noi era duminica și luni oh. Vara le petreceam afară din oraș, iarna în cartier. Dar dacă oamenii aceștia cum se cade, se potriveau atât de bine și petreceau atât de des împreună, de ce nu se căsătoreau? Da, unul din prietenilor i-a întrebat asta odată în fața mea. Ei bine? A răspuns. Dacă într-o zi am avea copii, perfect, ne-am căsătorit. Dar numai pentru noi doi, de ce? Ne simțim bine și așa. De ce să facem un lucru silit și nu de bunăvoie? Asta ne-ar pune la cheltuială și nu avem bani de pristos. Ia-te, uite cum pălăvrăgesc! așa e întotdeauna, de cum îmi amintesc de aceste oameni cum se cade, care au fost atât de buni cu mine, nu mă pot opri de a vorbi despre ei. Așadar, vecine, fie atât de bun, ia de pe pas și prinde-mi-l cu acesta ac că mare, cu gămâlie da. sub gulerul și să coborâm, că ne trebuie timp să alergăm la lătâmpulă. Da. Ajută-mă să-mi pun șalul, te rog. Da, ajută Ridică-mi puțin gulerul. Da, e bine? Da, dar prinde rochia la oaltă cu șalul. Da. Aștept. Ia, acosta și înfige figel acolo, dar asta, nu mă înțepi. Bine. Eh, nu te voi mai ruga niciodată să-mi prind șalul. Iartă-mă, sunt atât de stângaci. Din potrivă, domnule, și de-aia mă și plâng. Hai, de hai dă bratul și să fii cu minte, că altfel ne supărăm? Nu e vina mea. Frumosul limitale cât este atât de alb încât, încât m-a orbit. Fără să vreau capul meu să a și. Ai bine, bine, pe viitor voi avea grijă să nu-ți mai produc orbiri de acest fel. Poftim de cine? Da. Ia-ți cheia? Da? E atât de mare încât uh. mi-ar arăta <laughs> cât un pistol, nu vezi? <laughs> Vecinul, să nu uiți să-i spui domnului Pipel că se vor aduce lucruri care vor trebui transportate în camera de mitale. Ah, ai dreptate. Ei hey, bine, domnului Pipel, sper să-ți aduc noutăți. Mulțumită vecinului meu, vieții moreli vor fi scăpați de nevoi. Când mă gândesc că sărmanul lucrător urmează să fie dus la închisoare, aceștia agenți sunt cu adevărat oameni fără inimă. Și imoral, domnișoară! Mm, nu mă tem să repet în fața cerului și în fața oamenilor că sunt niște oameni imorali. S-au folosit de întuneric, de pescară, ca să împingă cu gesturile lor necuvincioase până la o lor de talie pe însă soția mea. Au auzit țipetele pudoarei ei jignite, fără să vreau, m-am lăsat pradă violenței caracterului meu. Nu ascund, primul meu impuls a fost să rămân impasibil și să roșesc de rușine, gândindu-mă la oribilele atentate cărora săraca mea nevastă le căzuse victimă. Asta mi-a dovedit-o judecată ei rătăcită, când în delir aruncase castronul de faianță pe scări în jos. Un clip ce acești dezmățați, a treceau prin fața lojei mele. Sper că nu te la după ei, domnule, Tipeel. Mă gândeam să o fac, dar mi am zis că indivizii. M-ar fi obligat să le înfrunt privirile, poate chiar vorbele lor rușinoase. Asta m-a revoltat, m-a scos din fire. Nu sunt mai rău decât oricare altul, dar când acești nerușinați au trecut prin fața odăiții mele, a început să-mi fiarbă sângele în vine și nu m-am putut opri de a nu-mi pune mâna în fața ochilor. Să-mi ferești de vederea acestor desfrănați răufăcători. Asta însă nu m-a mirat. Trebuia să-ți mi se întâmple așa ceva neplăcut, deoarece... Îl visasem pe acel monstru de Gabriel. Ai dreptate, domnule Piper. Dar uite pe acești mizerabil portării. Ai vrea... Te rog să-mi faci un serviciu. A, oamenii sunt făcuți să se ajute unul pe altul. <laughs> Spunem despre ce e vorba. Pe dumneatate te ajut cu cea mai mare bucurie. E vorba să se care sus la mine câteva lucruri care vor sosi chiar acum. Sunt... Pentru familia Morel. Oh, atunci e, e foarte bine. Va trebui să căutăm un preot care să stea de veche lângă fetița pe care au pierdut-o noaptea asta. Pe urmă, trebuie declarat decesul și în același timp să se pregătească o slujbă și o înmormântare după cum se cuvine. Iată banii, domnule Pipel, să nu faci economie. Eu nu sunt decât trimisul binefăcătorilor lui Morel. Vreau ca totul să fie făcut cât mai bine. Ai toată încrederea în mine, domnule. Anastasia s-a dus să se să procure, mi se pare, că ceva pentru cină. Cum vine o la să păzească loja, iar eu mă ocup de împlinirea însărcinărilor pe care mi le-ai dat. În clipa aceea, un om atât de înfofolit în mantaua lui, încât abia îi se vedeau ochii, Întrebă, fără a se apropia prea mult de lojă și rămânând pe cât se putea mai în umbră, dacă doamna Biuret, negustoreasa de obiecte de ocazie, ia acasă. Veniți de la saint Denis? Întrebă domnul Piper. Mm, da, într-un ceas și un sfert. Asta e. Atunci puteți urca. Mulțumesc. Omul cu mantaua urcă pe scară. Dar ce înseamnă asta, domnule Piper? Se uneltește ceva la mama biuret. Eu un dute vinul necontenit. Mi-a zis azi de dimineață. Vei întreba pe toată lumea care vrea să vină la mine: Vede de la Saint Denis? Pe cei care răspund: Da, într-un ceas și un sfert îi lasă să urce. Pe ceilalți nu. E o adevărată parolă. Chiar așa, domnule, așa că mi-am zis, se urzește ceva la mama Biuret. Unde mai pui că șontorogul, o puși la mama șchiop? E în serviciu domnului Cezar Bradamanti. A venit noaptea trecută la, la două cu o bătrână chioară care se zice cucuvaia. A rămas până la patru dimineața la mama Biuret și timp în timp ce la ușa aștepta o birjă, de unde venea femeia asta chioară? Ce căuta femeia asta chioară aici la, la un ceas atât de nepotrivit? Nu știu. Astea sunt întrebările pe care mi le-am pus, fără să le pot răspunde. Și acea femeie pe care o numești Cucuvaia a plecat cu birja la patru dimineața? Da, domnule! Și o să revină fără îndoială fiindcă mama Biuret mi-a spus că acel consem nu o privea pe chioară. Atunci ne-am înțeles, domnule Pipel. Să nu uiți ce ți-am recomandat să faci pentru Morel. Și mai roagă pe soția dumitale să le aducă la masă cel mai bun birtaș din vecinătate. Fii liniștit, domnule, fi liniștit! De îndată ce soția mea se înapoia să mă duc la primărie, la biserică, la birtaș, la biserică pentru mort, la birtaș pentru cei vii. Ha. E ca și făcut, domnule. E ca și făcut! A, dar iată-o și pe nevastă mea cu coșnița plină! E perfect! E vecin, vecinică, iată vă brați la braț, merge strună. Ei da, tinerețea are drepturile ei. o fată frumoasă, un băiat frumos, trăiască dragostea și dați înainte. La revedere, domnule! La revedere, domnule. Rigolet și rudolf. Se îndreptară către marele și ciudatul bazar numit Le Temple. Fata se rezema, fără stingereală de brațul cavalerului ei, atât de puțin impresionată, încât s-ar fi crezut că îi lega o lungă intimitate. Ai, cât e de caragioasă această, <laughs> madame Piper, cu observațiile ei! Vei, vecină, cred că are dreptate! În ce, vecină? A spus... Tinerețea își are drepturile ei. Trăiască dragostea și dați înainte. Ei, bine? Așa văd și eu lucrurile. Cum? Aș vrea să-mi petrec tinerețea cu dumneata. Să pot striga trăiască dragostea și să merg unde vrei să mă duci. Cred și eu. Nu ești prea pretențios. De ce rău am face? Suntem doar vecini. Dacă n-am fi vecini, n-aș fi și cu dumneata în felul acesta. Deci pot nădăjdui, nu? Ce să nădăjduiești? Că o să mă iubești? Oh, dar te iubești de pe acum. Adevărat? E foarte simplu. Ești bun, ești vesel. Deși ești dumneata însuși sărac, faci tot ce poți pentru acești bieți moreli, îndemnând oamenii bogați să-i ajute în mărăcirea lor. Ai o înfățișare care îmi place mult, oh. o ținută frumoasă, ceea ce e totdeauna plăcut și măgulitor pentru mine când îți dau brațul. Și îți-l voi da mereu de azi înainte. Iată, cred eu, destule temeiuri să te iubesc. Oh, uite de la femeia aia butucănoasă cu ghetele ei vechi împlonite. S-aș zice că-i târnută de două pisici fără coadă. Prefer să mă uit la dumneata vecină. Sunt atât de fericit când mă gândesc că ai început să mă iubești. Ce spun, pentru că așa e? Dacă nu mi e te ți-aș frânti eu de la obraz. Nu-mi imput că am înșelat vreodată pe cineva asta ca un fost cochetă. Când cineva îmi place, eu spun numai decât. Uite-te de la pendula aia frumoasă și la cele două vaze minunate. Pusesem totuși în pușculiță 3 livre și 50 de centime ca să-mi cumpăr unele la fel. A cinci sau șase am puteam strânge banii necesare. Economii, vecină. Și cât câștigi? Cel puțin un franc și jumătate pe zi. Câteodată chiar doi. Dar nu mă abizi decât pe un franc și jumătate, e mai cu minte să-mi restrâng cheltuielile la suma asta. Dar spunem te rog, cum poți trăi cu un franc și jumătate pe zi? O oh, nu e greu de făcut. Pari că am cheltuitor. Asta ți va servi drept pildă. Să vedem vecinul. Un franc și 50 de centime pe zi, fac pe lună 45 de franci, nu-i așa? Da. Plătesc 12 franci pentru chirie Așa. și 23 de franci pentru mâncare. 23 de franci pentru mâncare? Doamne, da, atât. Recunoaște că pentru o plăpândă ca mine e enorm. Într-adevăr, îmi fac toate gusturile. Ia-te, uite ce mai mâncăcioasă. Ah, dar în suma asta intră și hrana păsărelelor mele. Oh, sigur că dacă trăiți câte ștrele din atâta, e mai puțin exagerat. Dar să o cu amănuntul pe fiecare zi, tot pentru lămurirea mea. Ascultă-te. Deci, da. O jumătate de kilogram de pâine face 20 de centime. 20 de centime. 10 centime lapte, fac 30 de centime. 30. De 20 de centime legume iarna sau fructe și salată vara. Da. Îmi place mult salată pentru că este ușor de pregătit ca și legumele. Nu te murdarești pe mâini. Iată, dar 50 de centime. 50 de centime. Așa. De 15 centime unt sau ulei și oțet pentru a da gust salatei. Bun. Deci, 65 Da. Două donițe cu apă limpede. Oh, asta e luxul meu. <hie> și iată, mă rog, cele 75 de centime. Bun. Să adăugăm pe săptămână cânepă sau scânteiuță de 10 sau 15 centime. Hrana păsărilor, care de obicei mănâncă și nițel miez de pâine cu lapte. Așa. Asta fac 11, până la 11 jumătate franci pe lună, Bun. nici mai mult, nici mai puțin. Bun. Și carne nu mănânci niciodată? Ah, carne, costă 50 până la 60 de centime o jumătate de kilogram. Cum îmi pot îngădui eu așa ceva? E, și apoi asta miroase a a supă, de când laptele, legumele, fructele, le ai aproape de-a gata. Și apoi am eu un fel de mâncare care îmi place mult. Mm. Nu e greu decât și îl prepar la perfecție. Că să vedem care e mâncarea asta. Pun în cuptorul sobe cartofi frumoși galbeni. Când se copții, da. îi drabesc cu puțin ungi și lapte și cumprav de sare. Așa. Oh, e o mâncare a zeilor. Dacă ai să fii drăguț, am să-ți dau să gust. Pregătită de frumoasele dumitale mâini, trebuie să fie foarte gustoasă. Dar, hai, hai să socotim mai departe, vecinul. Avem dar 23 de franci pentru mâncare, 12 chiria, fac 35 de franci pe lună, nu? Da. Până așa. la 45 sau 50 de franci cât câștig, îmi mai rămân 10 sau 15 franci pentru lene și ulei în timpul iernii. Pentru spalat, da. adică pentru săpun, fiindcă afară de ce așa, îmi spăl singura rufele. Așa. E încă un lux al meu. O spălătoreasă m-ar costa ochii din cap, pe când eu calc foarte bine... Și așa mă descurc. În timpul celor cinci luni de iarnă, ard un ster și jumătate de lemne și cheltuiesc 20 sau 25 de centime cu uleiul de lampă. Astea mai fac vreo 80 de franci pe an pentru încălzit și luminat. Așa că nu-ți mai rămâne decât cel mult 100 de franci pentru celelalte cheltuieli. Uh -huh. Și din ăștia am strâns cei 3 franci și 50 de centime. Dar rochile, încălțăminte, această bonetă frumoasă. Bunetele nu le pun de când, atunci când e în oraș și nu mă ruinez cu ele fiindcă le fac singură. Acasă umblu în capul gol. Cât despre rochii, despre ghetă, e simplu. Le tamplă de paș, dar, nu? Da, acest bazar binevenit. Ei, și acolo ce găsești? A, rochii frumoase și de bună calitate. Închipăște-ți că cu coanele mari au deprinderea să dea rochile lor de cameristelor. Da. Când spun vechi, nu înseamnă că le-au portat o lună sau două. Iar cameristele le vând de la realitamplă, aproape mm -hmm. pe nimic. Așa de pildă, am o roche de merinos foarte bună, de culoarea stafidei, pe care am luat-o cu 15 franci. 15 franci? Costează cel puțin 60. Oh. Și abia dacă fostese purtată, am potrivit-o pe măsura mea și sper că îmi face 15. Ba dumneata îi faci, ei, vecino. Pentru ceea ce îți oferă la templ, încep să pricep că 100 de franci pe an pot ajunge pentru garderoba dumneata. Că să-i acolo rochii de vară adorabile, cu 5 sau 6 franci. Botine ca astea pe care le port acum, aproape noi cu 2 sau 3 franci. Iată, nu s-ar spune că sunt făcute de comandă da, pentru mine. Ai perfectă dreptate. E un picior foarte frumos. Nimic de zis, dar cred că se găsește greu încălțăminte pe măsura lui. Îmi vei spune poate că la templu se vând și ghetuții de copii, nu? Hai, ești un lingușitor. <hihihi> dar recunoaște că o tânără fată singură, dar bine gospodărită, poate trăi cu un franc și 50 de centime pe zi. Trebuie să adaug însă că cei 450 de franci agonisiți la închisoare m-au ajutat să mă răstuiesc. De cum m-a văzut cu mobilele mele, lumea a început să aibă încredere în mine. Mi s-a dat de lucru acasă, deși a trebuit să trec un timp până să găsesc. Din fericire, mai aveam din ce trăi vreo trei luni, fără să mă abizui pe munca mea. Cu toate că parcă am zăpăcită. Știi că ai mult simți gospodăresc și judecată vecină, dragă. Da, doamne. Când e singură pe lume și nu vrei să ai obligații față de nimeni, trebuie să știi să te chivernisești și să-ți faci cum se spune cuibul. Și cuibul dumitalei este ferme cătă. așa? Că și la urma urmei nu mă lipsesc de nimic. Plătesc chiar o chirie mai mare decât mi-ar îngădui mijloacele. Cresc păsărele, Vara am cel puțin două ghivece de fără pe cămin, fără mai socotilezele de la fereastră și aceea de la colivie. Și totuși, cum spuneam, aveam 3 franc și 50 de centime în ca să-mi pot cumpăra într-o zi o garnitură pentru cămin. Și ce s-au făcut cu acele economii? Doamne, i-am văzut în ultima vreme pe acest sărman morel atât de nenorocit, atât de nenorocit încât mi-am zis. N-are niciun rost să ai trei piese tâmpite decât un franc putrezind în pușculiță când oameni cum se cade mor de foame lângă tine. Da. Atunci am împrumutat cei trei francei mei morelilor. Când zic împrumutat, e ca să nu-i că ce-aș fi dorit din toată inima. Ai spus bine împrumutat, vecinul, deoarece acum... Fiind mai înlesniți, îți vor restitui bani în Deci, sigur că nu-i voi refuza. Va fi asta un început care îmi va îngădi să cumpăr o garnitură pentru cămin. E visul meu. Și apoi trebuie să te gândești totuși puțin și la viitorul dumii tale. Cum la viitor? Dar dacă te-ai pildă. Eu bolnavă? -am <laughs> dar de ce <laughs> Cum așa? Nu se poate. Nebunate că mai ești vecină. E vina A mea? Da, și la prostii! <laughs> Fiindcă spun că te-ai putea îmbolnăvi? Eu bolnav! <laughs> <laughs> și de ce nu? A atât de rău. Nici de cum n-am văzut un obraz mai trandafiriu și mai fragil ca al Dumitale. De atunci, de ce crezi că m-aș putea îmbolnăvi? De ce vrei să spun? La 18 ani, cu viața pe care o duc, ar fi oare cu putință? Vara, iarna, mă scot la 5, mă culc la 10 sau la 11 seara. Mănânc săturate. Eu cred că nu trebuie mult. Nu sufăr de frig, lucrez toată ziua, când ca o ciocărlie. Dorm dusă, inima, mi e liberă. Sunt vesere, mulțumită. De ce crezi că m-aș putea îmbolnăvi? Ai, nu-ți zău că ar fi prea cara. Așadar, nu-ți dorești nimic. Nimic. Absolut nimic. Nimic. Adică să ne înțelegem, garnitura mea de cămin. Ah. De avut o să o am, dar nu știu când. Mi-am pus în cap să am și o voi avea. O să lucrez până și noaptea. Și afară de această garnitură? Ah, nu mai rovnez la nimica. Dar asta nu mai începând de azi. Și de ce? Fiindcă al alterii îmi doream un vecin pe placul meu ca să întrețin cu el, cum am făcut-o una o bună tovărășie, să-i fac mici servicii. Că la să-mi le facă și el. Ne-am înțeles doar. Vei avea grijă de rufele mele și eu îți voi uh -huh. cerui podeaua, și? da? <laughs> Fără să mai pun la socoteală că mă vei trezi în fiecare dimineață ciocănindu-mă în perete. Și crezi că asta e tot? Dar ce mai e? e? bine, nu ești gata. Nu va fi oare nevoie să mă duci duminică la barieră și pe bulevarde! E singura mea zi liberă. Oh, foarte bine. Vara vom merge la țară. Oh, nu, nu-mi nu place la țară. Nu-mi place decât Parisul. Totuși, pe vremuri, am făcut din bunăvoință câteva excursii la Saint-Germain cu una din tovarășele mele din închisoare care se zicea gurista, fiindcă tot timpul cânta. Era o fetișcană tare bună. spune te rog, și ce a devenit? Nu știu... Își cheltuia banii de bușcărie fără să pară că îi face prea multă plăcere. Era mereu tristă, dar blândă și darnică. Ieșeam uneori împreună, pe atunci nu aveam încă de lucru. Dar apoi când am căpătat comenzi și nu mă mai mișcam de carte, i-am dat adresa. Dar n-a venit să mă vadă. Desigur a fi și ea ocupată. Trebuie să spun vecinii că mi-e drag Parisul, mai mult ca orice. Da. Așa că dacă vei putea... Mă vei duce duminica să mâncăm la birt. Câteodată vom merge la teatru. Sau dacă nu vei avea parale, mă vei duce să văd prăvările de sub cele frumoase. Asta îmi face atâta plăcere. Fii liniștit. În micile noastre petreceri, nu o să-ți fie rușine cu mine. Vei cât voi fi de drăguță în frumoasa rochie de mătaște din de albastru închis pe care nu o îmbrac decât duminica. Am stat de minune. Mai am o bonețică cu dantele cu funde de portocalii, care nu-mi oare-o peste părul meu negru. Am ghere de satin turcesc. De comandă? Mm. Um, un frumos șal de borangică în genul cașmirului. Ai să vezi de cine că lumea o să-și întoarcă de multe ori capul ca să ne vadă trecând. Bărbații vor pune, dar drăguță mai e această micuță pe cinsteme. mea? Iar femeile, dar ce ținută frumoase? are tânărul acesta în și zveld. e foarte distins și mustăcearea lui Brună îl oh. prinde foarte bine. Și eu voi fi de părerea acestor doamne pentru că îmi plac mustățile. Din păcate domnul Germen și le rădea din cauza slujbei sale. Domnul Cabrion avea mustăți, dar erau roșii ca și barba lui mare, nu-mi plac barbile mari. Și apoi prea o făcea pe șugubățul pe stradă și îl chinuia prea pe acel domn Pipel, de pildă, domnul Jirodu, vecinul meu de dinaintea domnului Cabion, avea purtări frumoase, dar se uită cruciș. <laughs> la început asta mă știngherea grozav, deoarece părea că se uită merul la cineva care s-ar fi aflat alături de mine. <laughs> și fără să-mi dau seama, mă-ntărcea și să văd la cine se uită. <laughs> mă ispitești, vecinul, dispunând astfel de duminicele mele, dar fi liniștită. Îți promit că vom petrece împreună! O clipă, domnule risipitor! Eu voi păstra punga! Ce să ți dinainte! <laughs> Vara, putem cina foarte bine, da? chiar foarte bine, cu trei franci cu la chartrez, sau la și Montmartre, apoi o jumătate de dezine de contradansuri sau de valsuri, și câteva curse pe cai de lemn. Oooo! Oh. <gri> după calorie! <gri> Asta va face în total cinci franci, nici o para mai mult. Te știi să valsezi? Foarte bine chiar! Perfect! Domnul Cabriu mă călca mereu pe picioare. Oh. <gri> Apoi, ca să glumească, arunca pognitori pe podea, așa că nu ne-au mai primit așa drău. <gri> Fii liniștită, în privința pocnitorilor, da. Dar la iarnă ce facem? Iarna? Iarna, fiindcă nu ne e prea tare foame, Așa. <laughs> vom țida foarte bine cu doi franci. E... Da, ne rămân așa 3 franci pentru spectacol. Că nu vreau să cheltuiești mai mult de 5 franci și atât e de ajuns. Fiindcă, dacă ai fi singură, cheltui mai mult la cafenea, la biliard cu haimanalele care ai puta pipa pe cale de-o <laughs> Oare nu e mai bine să-ți petreci ziua în Veselii cu o mică prietenă? Mm. Cu o fată bună care râde. Că-și găsește timp să te scutească de alte cheltuieli, te vindeți cravatele și făcându-ți gospodări? Da. E cât se poate de limpede. Așa. Sunt în profit. Eh, dar dacă n caiva scai mă întâlnesc cu draguța mea prietenă de braț. Ei bine, vor spune. Nu e prea nenorocit, șmecherul ăla de Rudolf. Știi cum mă cheamă? Când am aflat că o de de alături era din nou t am întrebat cui. Deci prietenii mei vor spune, Rudolf ăsta este foarte fericit și mă vor pizmii, probabil. Atât mai bine. <laughs> mă vor socoti fericit. Cu atât mai bine, da, cu atât mai bine. Și dacă n-aș fi chiar atât, pe cât se pare? Ce-ți pasă? Totul e să te creadă. Bărbaților nu le trebuie mai mult. Dar reputația, admită. Hai, na, <laughs> reputația unei lucrătoare. Dar cine mai crede în balivernele astea? Dacă aș avea tată și mamă, frate sau soră, m-aș gândi, de dragul lor. Dar sunt singură. Ce fac, mă privește. Dar să știi că eu voi fi foarte nenorogit. De ce? Că voi trece drept fericit pe când, din potrivă, eu te voi iubi. E, asta e! O să te deprinzi. Voi fi pentru dumneata atât de plângă, atât de recunoscătoare și te voi stânjni de puțin încât îți vei spune. A urma urmei pot să-mi petrec cu ea duminica, așa cum mi-aș petrece-o cu un camarad. Dacă în cursul săptămânii ești liber într-o seară și dacă nu te plictisești, vei veni să-ți trece vremea cu mine. Da. Te vei folosi de focul și de lampa mea, vei împrumuta romane și mi le vei citi. Mai bine așa decât să-ți pierzi banii la bilanță. O, oh, sigur că da. Sau, fie că ai de lucru mai târziu la patron dumitale, fie că preferi să mergi la cafenea, îmi vei spune noapte bună când te înapoiezi, dacă voi fi încătrează. Dar dacă m-am culcat, îți spun a doua zi bună ziua prin perete, ca să te trezesc. Mm, foarte frumos. Bunoare domnul Germen, ultimul meu vecin, își petrece toate serile cu mine și nu se plângea. Mi-a citit tot Walter Scott. Ce amuzant era! Câteodată, duminica, dacă era vremea rea, în loc să mergem la teatru și să ieșim din casă, se ducea să cumpere ceva. Luam o în camera mea și după asta citeam. Îmi făcea tot atâta plăcere cât mi-a fi făcut și teatrul. Îți spun toate astea ca să înțelegi că nu sunt deloc mofturoasă și poți face din mine ce vrei. Și apoi, dumneata, care spuneai că te poți îmbolnăvi mm. dacă s-ar întâmpla cumva așa ceva, eu voi fi o adevărată soră, infirmieră. întreabă pe Morel. Vezi, domnule Rudolf, nici nu știu unde e adevărata fericire. Ai tras lotul cel mare la loterie avându-mă oh. vecină. <hă>, ai dreptate. Am avut întotdeauna noroc. Dar pentru că veni vorba de domnul Germen. spune te rog, unde se află acum? Cred că aici, la Paris. Nu-l mai vezi? Nu, de când a plecat de aici, n-a mai dat pe la mine. Dar unde stă? Ce face el? Ce sunt întrebările astea? Fiindcă sunt gelos pe el. Oh, gelos? Nai de ce, bietul băiat. Nu, vorbesc foarte serios, vecino. Vreau să știu cu orice preț unde l-aș putea întâlni pe domnul Germen. Știu unde stă și... Fără să mă laud, trebuie să mă crezi că nu voi abuza de la murile pe care, pe care ți le cer. Te jur, e în interesul lui. Vorbesc și eu serios, vecine. Cred că îi vrei domnului Germen numai binele. Dar mi-a cerut să-i făgădesc că nu voi divulga nimănui adresa lui. Și dacă nu ți-l spun, e că mi-este peste putință să o fac. O să nu te super din pricina asta pe mine. Dacă mi-ai fi încredințat un secret, ai fi fost mulțumit, nu așa că știu să-l păstrezi. Bine, dar... Uite ce e, vecine, odată pentru totdeauna să nu mai vorbești de asta. Mi-am dat cuvântul, îl voi ține și orice mi i spune, voi răspunde mereu la fel. Bine, să nu mai vorbim de asta, vecine. Mm, Drage, știi să păstrezi atât de bine secretele altora, încât nu mă mir că știi să ți le tainuiești pe ale dumitale. Secrete eu? Aș vrea <laughs> să am. Trebuie să fie foarte amuzant. Cum? N-ai nicio mică taină de dragoste? O taină de dragoste? În fine... N-ai iubit niciodată? Cum să nu fi iubit niciodată? Și pe domnul Giroddu, și pe domnul Cabrion, și pe domnul Germain, dar și pe dumneata, mă rog. E iubit mai mult decât pe mine? Vorbesc altfel decât pe mine? Pe cinstea mea, nu. Poate mai puțin, deoarece a trebuit să mă deprind cu ochii încrucișați ai domnului Girodus, <laughs> cu barbaroșii și farsele domnului Cabrion și cu tristețea domnului Germain. Pentru că era foarte trist acest biet Dumneata, din potrivă, mi-ai plăcut de îndată. Să nu te super. Vreau să-ți vorbesc ca, ca unui bun camarad. Bine, bine, spune. Sunt bună din fire. Și apoi sunt sigură că nici pe dumneata nu te va lăsa inima să-mi spui ceva care mă ar Spune-mi, te rog. Ai avut vreodată... Ai avut vreodată amanți? Amanți? Eu? Pai oare am vreme pentru așa ceva? Dar ce are a face vreme? Păi, cum ce are a face? Vezi bine care a face. Mai întâi aș fi geloasă ca un tigru, mi-aș face mereu sângerâu. E bine. Câștig eu oare atât ca să pot irosi două sau trei ceasuri pe zi plângând sau văitându-mă. Și dacă aș fi înșelată. Câte lacrimi, câte dureri. Asta mai lipsește. mi aș strica tot rostul.